Kylan får radionsverker Martin Löv känna av när han rycker ut med grammofoninspelningsbilen i Skåne och samtalar med en Perstorpsbo. Perstorp, Perstorp mottala. Egentligen så skulle jag ha större lust att säga och mottala, eller Natta vara mottala. För att Skåne har för närvarande ett klimat som vore mer värdigt Lappland och Sibirien än denna sydliga landsända. Jag hoppas att ni hör på knäret i snön att det är ganska så kallt och jag kan tala om att termometern för närvarande visar på ungefär 25 grader trots att det är lite sol till och med och klockan inte är mer än ungefär tre på eftermiddagen för mig är det här en fullständig nyhet brukar ni ha så här kallt i skånen på vintrarna ja nu det är föt för sista vintrarna har det varit så kallt Ja, så, så att ni är inte direkt så överraskade som jag Nej. Det är det inte. Hur pass kallt har ni haft här de sista dagarna? 34 grader har vi varit det högsta här. Ja, det är kallt så att läpparna nästan stenar när man går här i snön. Nu, mina kollegor i Stockholm har bett mig att komma med en teknisk vinterglimt. Och nu kan man ju säga det att den här skivan som är inspelad i 25 grader kyla redan i och för sig är en teknisk vinterglimt.